«Дитяча сліпота», «Сократів бич» чи «Невтишимий сміх» Арістофань. Цього вірша, розуміється, не можна було друкувати за тодішніх умовин. Але цікаво, що коли я в 1944 році хотів його подати до працького часопису «Пробоєм», цензор відмовився пропустити його, гадуючи, що в ньому побачать натяк на націонал-соціалістичну диктатуру. Дарма, що позначений він був 1921 роком. Отож, по 23 роках вірш набув нової актуальності. В київських обставинах і зовсім невинного вірша могли перетлумачити, вклавши у нього зміст, який авторові і не снився. Тож пригадую, як у Баришівці один селянин нам казав, що зима 1921 року – певне дев'ята, а тому сніг глибокий. Це так само, як кажуть, що дев'ятий вал у морі найсильніший. Зараз написав тоді вірша, взявши за то слова селянина. «Цей год хіба дев'ята зима лежатиме». «О, як мене втомили рядки готичних літер» як хочеться дихнути свобідними грудьми. Вгорі погоже сонце, десь за торами вітер, скрізь нерозстанний килим дев'ятої зими. А ввечора, я знаю, знов буде явна небо, зелено-жовтий захід і місяць білоріг. Твоя сріблиста шата, гіперборейська гебо, блисне на перехресті заметених доріг. На своє нещастя, Заров опублікував цього вірша лише в 1926 році, тобто на дев'ятий рік пролетарської революції, чим дав привід Панасу Любченкові написати інвективну статтю, в якій він, ніби розшифровуючи вірша, закидав Зерову контрреволюцію, тлумачив символічно слова «скрізь неростаний килим дев'ятої зими» та «бажання дихнути свобідними грудьми». В готичних літерах критик бачив натяк на революційні плякати. Справа стояла значно простіше. Ми з Зеровим спільно перекладали роман Калермана Естер і Лі», на якому Зеров практикувався у німецькій мові. Прави з готичними літерами його справді втомлювали, і ми після них йшли на прогульку, щоб видихати свобідними грудьми морозне повітря дев'ятої зими. Так небезпечно було надрукувати цілком невинного вірша про природу або хвилевий настрій. Соціологічний підхід вилучив усі інші можливі методи критики, так що політики шукали там, де її зовсім не було. Часи згаяні у Баришівці були добрими часами. Лукроза наша стала культурним центром, який випромінював своє світло на всю округу – Сягало воно навіть до Києва. Коли якийсь студент добре склав свій вступний іспит до університету, то його, звичайно, запитував професор, чи не є він вихованцем Баришівської школи. Зараз викладав там, крім української літератури і історії, свою улюблену латину для охочих її вивчати. Хоча по всіх колах цей предмет, як непотрібний пролетаріатові, був скасований. Викладання його було свого роду контрреволюційним актом. Я в повному обсягу читав курс Всесвітнього письменства. Предмет, який теж ніде не читався. В Баришівці писалися всі ті вірші, що потім увійшли до камени. До Баришівки заїздив іноді і читав у невеличкому колі свої вірші Филипович, який завжди наполягав на тому, щоб його прізвище писалося через «і», за що його приятелі часто дратували. Він його так і вимовляв, як писав. Баришівський добій присвятив цілий вступ у першій частині попелу імперій. Розмитий вздовжив поперек, немовоблитий цебрами помиїв, забутий ботомбальбек. Такий був у двадцяті році Київ. В ті дні жорстокої лихої прози я проміняв нудний столичний град на затишок щасливої лонрози і холод кам'янець на тепло хат. За прадідівським лагітним звичаєм, за стравами, заставленим столом, на тим гарячим чаєм і добрим доморобленим вином. Як за щасливих днів, за днів дитячих, світився у великих лямпах газ і в душі гавкіт нам собачий коли ми повертали в пізній час. З надіями не згаслими у серці плекав там Зеров музу молоду, і як його нестриманий проперцій, мені читав він вірші на ходу і рідно згадував Олександрію, де фауроз горій, знесений маяк, до неї поривав його як мрія, яку не міг він зрадити ніяк. А Филипович, у куток наш мирний, як заїздив під час різдвяних днів, привозив золото лива смірну своїх дзвінких довершених рядків. Одні безжурносте, змагань, емоцій, як свідчить крізь років минулий жах, час великодній в двадцять першім році, коли цвіли вже в посадках, як глузували ми сенедріону, коли гуляли чистим четвергом, пригадуючи стиха «Врімя ону», коли йшли тайні учні за Христом. Влітку 1921 року над захожими різб'ярами, що опинилися в Баришівці, стряслося нещастя. Наскочила Пирятинська міліція та виаруштовала більшість інтелігенції. Зарова на той час у Баришівці не було, і він уникнув арешту.